Amikor a nap újra vörös lenni kezdett, és a kijöntések iszapszaga összekeveredett a korhat nád, idei szalma, szántás, réti fodor ment a illatával, a libák újra rendbe álltak, és odatalpaltak a kiskapuhoz. A kacsák is kimásztak az árokból, de ők még a réten is bogaráztak. Vegyük már félre állt a sok békalencsétől, de azért egy-egy szöcske után úgy rohantak, mintha sose ettek volna. Ribiszke kinyitotta az ajtót. A libák bevonultak, éppen csak, hogy nem bólintottak egy kis leereszkedéssel, mint úri dámák a hűséges inasnak, de a kacsáknak most is kiabálni kellett, hogy – Bori, bori, bori, a fene essék a hasatokba, hogy sose tudtok jól lakni! Ezt Ribiszke mondta teljesen igazságtalanul, mert kinek ettek a kacsák? Csak is Ribiszke hajdinák Jánosnak, aki nem gondolt most a kacsa pecsenyére, amely pedig, a hozzáértők szerint, közvetlenül a ropogós malacpecsenye előtt van. Liba? Ne nevettesse ki magát senki. A libahús a kacsa mellett nincs is sehol. Még a fiatal csirke is előbrevaló, bár az csak olyan szipen portéka, melyet falusi ember elad a városban. Amikor a kacsák meghallották, hogy nyitva van az ajtó, sürgősen a szemes elederre gondoltak, melyet ribiszke nyomatéknak a sok gizgazra ilyenkor is kiszórt, és ismét megrohamozták a kaput, egymást lökdösve. Tástás, Sápsáp, hát nem gyönyörű ez a világ! És berohantak az udvarra, ahol nem volt még semmi, de megint újdonság volt, tehát öröm, és a kacsák ezt is élvezték, mint mindent a világon. Bújtár unottan ment el a kút mellől, mert zavarta a kacsák lármája, akik körülötte futkároztak. Bújtár most fejezte be a délutáni alvását, ezért mogorva volt és türelmetlen. Bement az istálóba, de ott se tudta megzavart álmot folytatni, mert annyi volt a légy, mintha a falakat feketére meszelték volna. Szúnépe, népe kiméletlen. Új szag! Új szag! zsongták, és nekiestek a kutyának. Bújtár a csargadó dühvel kapkodott utánuk, s ha egyet-egyet sikerült elkapni, megrágta, de nem bírt velük. – Hogy ezt ti kibírjátok? – nézett patákra, aki ma kimenős volt. A ló dühösen csapkodott a farkával. – Kibírjuk, mit csináljunk, vahúr? Ide vagyok kötve én is, és mú is. A tehén is erősen csapkodott a farkával, sőt néha a szarvával is vágott. Nem tart már sokáig, érzem a levegőben. – ha elmegy a nagy fény, hűvös rétszag jön be az ajtón és a száradó krumpli szárszaga. Zú népe lehul majd, és akkor békén leszünk. Addig meg nekik is csak élni kell valamiből. Ilyen türelmes is csak te vagy, Mú, dobbantott paták. Te türelmes vagy, vahul meg ostoba. Látszik, hogy nincs családfátok. A kutya vakaródzott. Az mi? Az anyám mondta, hogy nekünk van. Csapkodott a ló farkával kitérőleg. És akinek van, az okos és türelmetlen? Buta vagy, csak annyit mondhatok, hogy buta vagy. Mú érti. Nem értem. rázta a láncát a tehén szelíden. De ez nem baj. Akkor megkérdem Miskát. Kapkodott a legyek után bujtár. Aki rossz kedvében volt, mert nem aludta ki magát. Megkérdem Miskát, aki már mondta is, hogy anyád mesél neked valamit, de hát, ugye, ez lehet igaz is. A ló meg sem többet, és rá se nézett a kutyára, pedig majd megették a legyek. Ha nekem kis borjam lesz, mélázott Mú, én is mesélek neki, friss ló heréről, meg nagy rétről. Családfáról is? kegyetlenkedett Bújtár, és elhúzódott paták közeléből. Azt még nem tudom legyezett fülével a becsületes mú, de lóheréről biztosan. Paták olyan nyerített, hogy a pókháló leszakadt a sarokban. Áj, nem olyan hangod van, mint Miskának vicsorgott a kutya csak nem olyan erős mondta is, hogy rokonok vagytok. Ezzel kiballagott az istállóból, érezve, hogy halálos ellenséget hagyott maga mögött. Az istáló ajtajában megállt, és még egyszer elgondolta, hogy többet nem szabad paták közelébe menni. Aztán megtépett egy kacsát, aki a tányérjából valami maradékot lopott, felkergette Nácit a padlásra, és dühösen megugatott egy békésen ballagó szekeret. Ilyen következményei voltak annak, hogy vahur nem aludta ki magát. Éppen beloholt az udvarra, újabb mérgelődni valót keresni, amikor ribiszke jött ki a kertből ásóval a vállán, izzattan és békés fáradtsággal karjában, lábában, derekában. Mi baj van, Bújtár? És megsimogatta a kutya fejét. Bújtár egyszerre meghiggadt. Falkával boldogan seperte a földet, mert le is ült a gyönyörűségtől, és elfeledett mindent. Egész testén átborzongott a szeretet és hűség gyönyörűsége, és ott maradt akkor is, amikor Ribiszke már a fészer alatt zörgött az ásóval. Megvesztem? gondolkodott Bújtár. Úgy látszik megvesztem. Paták örökre ellenségem. Társ talán meg is haradtam, és nyoló lopni fog a tányéromból. Fejcsóvával ment a szélűbe, és feküdt a kazal mellé. Vagy beettem valamit? Ekkor zörgött be Miska a kordéval és Bertivel, Bújtár lehangoltan fogadta őket. Berti fütyörész veszel számosztana Miskát, sőt, dúdolgatott is, ami jó vásárt, és egy kis bort jelentett. Aztán három gyönyörű kukoricat sövettett Miska ládájába, melyet együtt loptak. Egyél, Miska, megszolgáltad! Aztán bement a házba. Mindent eladtam, mindent az utolsó retekig, hallatszott ki Berti beszámolója. De látta volna János bátyám hovorkáékat? Látta volna? Három nagy kosárral vittek haza. Hoztam dohányt, megittam fél liter bort. Jó bor volt, meg kell hagyni. Bújtár farkcsóvá nézte Miskát, amint harapta a kukoricát. Miska, valamit kérdeznék? Miska hátra se nézett, csak a farkát billentette meg elutasítóan. Most eszem. Bújtál ezek után keserűen ballagott le az udvar végébe, és várta az estét, mert alkonyi hűvösség lengett már a rét felől, és szállt egyre-egyre leporítva a nappal meleg fényét, hangjait és kigőzőgését. A hűvös hullámok árnyékot, titokzatosságot, álmokat ígértek, és fényesítgették a holdat, amely újra rejtelmesen nézett gödrös szemével a földre. A rét üres a bokrok mozdulatlanok, a patak susogva hordja a híreket ismeretlen tájakról ismeretlen tájakra, s a parton önmagát nézi a vízben a magányos gólyamadár. Vissza kellene szállni a házra, de halogatja. Begye is nagyon tele van, ez nem lenne baj, de retteg a repüléstől, a felkapaszkodástól, bár tudja, hogy minél tovább vár, annál nehezebb lesz, mert minél hűvösebb a levegő, annál nehezebb a repülés. Már az ideszállás is olyan fájdalmat okozott, hogy majdnem leesett, pedig alig tett párny szánycsapást, és most visszafelé végig verdesnie kell a levegőt, hogy feljusson a háztetőre. A patak suttogva oson mellette, és csak annyit mond, hogy a vizililiom elvirágzott. Unkanépe, a békák, helyet keresnek már az iszabban, Szí, a kígyó, már napok óta nem fogdossa az ezüstös kis halakat, és sárga fűzfa levelek hajókáznak lágyan, mint a késői üzenet, amelyeken öreg fűzfák küldenek őszi híreket öreg fűzfáknak távoli vidékekre. A bokrok közt most megpendül valami, valaki a kapáját mossa le az árokban, és látni is már az embert, aki kutyával van. A gólja neki szaladt egyszer, kétszer, háromszor, de a beteg szárnya, mintha összeragadt volna, visszaesik a földre. Az ember jön, a kutya csahol, mert észrevette már, hogy beteg madárral van dolga. Jaj! Még! Még! Az utolsó, a legutolsó erővel, rettenetes vergődéssel, fejjebb, még feljebb, A kutya már alatta acsarkodik. Na még! Na még! Elérte már a kertet, de alig van a kerítés felett. Kikerült egy fát, esetlenül csapkod, utolsó erejével megfogóckodik a ház eresze felett, majdnem a tetőleg szélén. Innét azután óvatosan felmegy a kémény mellé. A gólya a fájdalomtól, kimerültségtől lehunja a szemét, de a szégyentől is, mert ezt a kínlódást mindenki látta. Látta az egész udvar, látta csuri népe, látta az egyik ember, és látta a kisfény is kegyetlen, hideg szemével. Az öreg csuri már éppen beakadt bújni a fészkébe, de nem állhatta meg, hogy ne repüljön. Hát így vagyunk, kele barátom! Csiripelte, hogy mindenki meghallhassa. Hát így vagyunk, vándorlunk, azt mondtad, ugye? Vándorlásban vagy? Felnét, a rossz van benned! Ered csak máshova megdögleni, mert mi erős név vagyunk! Csicir! Gyilkos, piszkos gyilkos, gyöglődő gyilkos! Sivalkodott Csuri, mert a gólya egy hajszálnyira vágott melléje. Csuri fellármázta népét, és most száz torok csiripelte. Gyilkos! Gyilkos! Döglődik a hosszú láb, de mi erős nép vagyunk! Itt pusztul a gyilkos a fészekrabló! Jön a tél! Jön a tél! Mi erős nép vagyunk! Csir-csirip-csirip-csirip! Csirip, csirip. És felvágódtak a levegőbe, mert már így is elkéstek az alvással. Miska megkereste a kutyát, megállt előtte, és ránézett. Emlékszel, mit mondtam keléről, amikor először ide szállt? Te megmondtad, nézett vissza a kutya, de én sosem mondtam, hogy te nem vagy okos. Na látod, billentett egyet a fülén a szamár, és visszament a kukoricájához. A magányos gója pedig most lett igazán elhagyatott. Nem csak elhagyatott, hanem ellenség is. Pusztuljon, ami arra való, mondta az ősi törvény. Pusztuljon, mondja mindenki, csak az nem mondta se, ha bele is törődött, aki pusztulásra volt ítélve. De egyedül küzdött az elmúlás ellen, s ha meggyógyul, ő is csak azt mondja, amit a többiek. Beteget és nyomorékot, korcsot és elmaradottat nem ismer a törvény, s ha magától el nem múlt, segítettek a többiek. Egy kivétel volt csak, hú a bagoly, aki titokzatos volt, mint a sötétség, sokat tudott, amit mások nem tudtak, ezért nagy híre volt, és tanácsait titokban meghallgatták. Arról persze nincs szó, hogy hú, érzékenykedett volna, vagy tudta volna, mi a sajnálat. Egyszerűen kíváncsi volt az elmúlásra, kíváncsi volt, mikor lesz a mozgásból mozdulatlanság, és látta a fájdalom remegését, érezte a láz lüktetését. Látta a sötétségben is, amint pára szakadt ki az elomló testből, ha ugyan párának lehet nevezni, de nem tudta, hova lesz. Látta az izmok vonaglását, a horpas utolsó kapkodását levegő után, amint a szemekből valami kiszívta a fényt, a szőrből a puhaságot, a tollakból a simaságot. Látta az elváltozást, leste a pillanatot, hogy meg tudjon valamit, valamennyi őse leste évmilliók óta, és mégse tudott meg semmit, mert magát a pillanatot nem tudta meglesni. Pedig mennyit járt utána? Leste fészekben és házakban, cserényekben, karámokban, földön és levegőben. Mindig megnézte, ha a rossz valakinek a húsát kopasztotta, csontjait emésztette. Megérezte a sebet és a búcsúzó test verejtékezését, a fuldoklást és vergődést, megérzett mindent, de nem sokat tudott. Alig valamit. Egy azonban bizonyos, hú nem kívánta a beteg elmúlását, és ez már elég volt, hogy tanácsot kérjenek tőle. Hú nem volt sírásó vagy temetkezési vállalkozó, hú egyszerűen doktor volt. És a magányos beteg gólya számított húra. Most már nem szégyenkezett, az elmúlás lebeget felette reszkető, nagy, szürke szárnyával, és ilyenkor már szégyen, szokás, törvény, nincs semmi, csak parancs, küzdeni, verekedni körömmel, foggal, csörrel az utolsó pillanatig. Nem is csodálkozott, amikor halk koppanás hallatszott a kémény tetejéről. Még a fejét se fordította arra. Ilyen hangtalanul csak hú repül, és csisz a denevér, de csisz nem száll a kéményre. Vándorlásban pislogott szeliden, de a gólya nem köntörfalazott. Az ember megrontott csattanobottyával, mindenki tudja. Gondoltam. Hú alaposan megnézte a gólját, mozdulatlanul ülve a kémény tetején. A gólja jó húsban volt, egyenesen állt, nem zihált, de a szeme szokatlanul fényes volt. Csak a szárnyával lehet baj. A szárnyad? Okos vagy, Hú, és én bízom benned. A szárnyam. Nem szabad mozgatnod. Meddig bírod ki? Tele van a begyem. És tarts ki a nagyfény felé. A nagyfény az élet. Úgy tartsd a szárnyad, hogy a nagy fényszeme mindig rajta legyen. Ha a kis fény újra feljön, eljövök. És hú úgy eltűnt a kéményről, hogy a füst se száll el onnét hangtalanabbul. Az udvaron csend. A ház alszik. A gólya leereszti beteg szárnyát. A kút mellett miskorán néz a kutyára. Látod, már húval tanácskozik.